Egunon, Azkenaldian aldean emazten egoera zeharkatuz, aipatu ginoen epsi delakoan emazteak berelekoa hartu nahi analizidela. Aspalditik gogo eta erabakietan emazte gutia gertzen delakotz, eta erabakiek gizonala emazte delakunkitzen dituz delakotz. Askira behatzea, mediuetan zehar, norra gertzen den, norren zuten den gehien goan. Baita politikan ere eta bar era houen atzetik agazo asko dabil zutabe. aurge iritzie eta hauek bideratzen dituzten ohidurak, ikusmoetan ergoak barna-barna eginak mendezmende. Le hoit aldatu badira ere, mendetantzea ja edo hemen idatzietan gauziitazken perlasson gogoetatzea balio dute, beren aztaren pisua neurtzeko, oraino berme daude ohargabekerian. Emasteak gizona adoratu behar du, goizero bere atzialdiz galdetuz, jauna zer nahi duzu egin ezadan. Zagatuz tra filozofoak zaspiaren mendean. Bere zenara bestelako amorantekin ibilki bada ere, emazteak ogo horatu behar du jeinkoa bezala. Hauk den boran, aitarren menpe izan behar du, eskondu eta zenagaren menpe, eta senak ahiltzen maiz semearen menpe, emazte bat bere beregain gobernatu. Huri ateratzena manuilegetik Indiako liburu zeinu eta nilatzia. Emazte batek publiko kigizon bat lai doztatzena du u kamilo zuduga hosten aldio. Zanpatzeko, ostiko katzeko eskubidea dauka, eta hori ateratzena frantziako treze edo gonduit edo moral jamalau garren mendean. Haurak Zoroak eta emazteak ez dira kapable negozioetan hartzeko. Horizion angrizet angleterako erregeak. Gizona, emaztea baino baliozagoa da ala arabiako jeinkoak nahi duelakotz. Gizonak densobe ditzen dituzten emazteak gaztigatu behar dira. Gizon batentzat ez da emaztea baino zoriga izhandiagorik. Korhan etik aterea jasega remendean. Emazteak isirik ego behar du elizetan. Zerbei jakin ahi badu, Zenarrarik aldegin dezala, orizion Paulo Apostoluz zeinduak. Arzpaliko erantzahar batzuen azetik, juna orai emazten historiantzea zer dabilan, menpok, menpekotazunean ongin bermatzeko gizan. Hemenetzi garen mende arte, nesken hezigeta, familia eta elizaren gaindago, emazte obedientak bermatzeko, etxeko lanetan trebe. Milazortzirun urtean, Giziooak debekatuak dira eskeri. Napoleonen manuz ez direlakotzen gazteak bizi publikoan ahaztzen. Mila zorziounta lauean, ko zibilean easeak gaintasunik ez dute. Mil zorzioun eta penalean, korpenalean, ematenzat adulterdioak presondegiaz hasgatua da, Gizonentzat bakarek giun bat etxean da. Mila zorziunta haaseian dibortzioa debekatua da. ...mira sortzion eta ...lehen mailako ikaskuntza... ...bideratzen da neskentzat. Mila sortzion eta latanoian... ...nesken ikaskuntza neortuada. Bosturte, zazpiurtaren orde... ...latina, grekoa, filosofia eta bakalo, bakalorearik gabe. Mila sortzion eta latanoi eta lauean... ...dibortziua berriz haizu da. Baina nemazten zat nolako ekonomikoa alegilote. Mila bederatziun eta Kontraseptzioa eta abortua dedekatuak dira. Mira behatzi honetan hoita lauean, deskentzat eskola baldintzamerak, saspi urte, bosten orde, bakalurea haizu, mila bederatzi honetan ezortzian, neskak uribezitatean sartzenan dira. Mila bederatzi honetan behar hoita bian, emazteak lanera taizu dira, gizuna lanan adibada ere. Mila bederatzi honetan hidutan oita hamagean, burazoak, aita eta ama, ez bakarrik aita chef de familia konsidenatua dira. Mira, behatzi egun eta hoikikikuteno eta amostean, abortua legezatua da, eta dibortziua elgarren baimenarekin. Mira, behatzi egun eta laretan oieta bostean, gizoren mazte, familia haurak eta ontasunak kudeatzeko berdin tasunean onartuak dira. Bimila garenuktean, parek ontasunaren legea onartu da. Bimila eta hamazazpian, Baren gotasunaren egia estatzea, nun kokatu horzerako. Baren eta ekesego horaino baina hiru minutaz, sumekiez da, bigogo eta lotkia salgu besterik. Hala, hau pagizoren mazteak, berdintasunaren bidean, denen zorion erako.